ухопило обома руками його за боки і сховались йому за спину. Він люто, несамовито виривався, жахно дивлячись на неведені дула рушниць. Тяг її вбік, бив назад ногами. Але вона весь час тоненько виючи кричала і захищалася ним. Серед червоноармійців стояв регіт і крики. Це була смішна картина. Двоє старих, Незграбних буржуяків вовтузилось по полю, підставляючи одне одного під кулі. Раптом нерівно з тріском вибухнули вистріли. Старий чудно закрутив одною рукою, немов йому в рукав попало щось неприємне, зразу зігнув коліна й осів на бік. Графиня через це всім тілом упала через нього але зараз же схопилась і побігла. Вмить зупинилася, швидко, судорожно підібрала в руки пальто, спідниці її покотилася далі. Різко забіліла на товстих ногах спідня білизна. Зібраним на клубах пальтом, вона вся тепер була подібна до чорної великої капусти на двох білих качанчиках. Деякі солдати аж падали від реготу, аж хапали один одного за плечі. Інші тюкали, свистіли, кричали. Але пані Ользі було видно і таких, які стояли зовсім тихо, без посмішок. Знову один за одним розірвалися вистріли. Полька, як зрізана косою, упала головою вниз і моментально закоченіла. Широкий чорний зад випнувся і непорушно застиг. З-під нього біліла латка білизни. А позад неї, кроків за двадцять, лежав старий граф у своїх ботфортиках. Одна рука йому кругло витяглась, неначе він у восстання обіймав і пригортав до своїх грудей землю. З гомоном і затихаючим сміхом солдати стали зникати за вікном. Єрімєєв дав якийсь наказ і поїхав просто в степ. За ним під рушило ще двоє верхівців, яких раніше не видно було, а трупи графів так і лишились лежати. Після того доктор, м'яко й трудно волочачи ноги, відійшов до стіни і, тримаючи за нею рукою, сунувся всім тілом додолу просто на чорну загиджену солому. Що тепер значив якийсь бруд соломи? Цей бруд цілувати можна було перед іншим, отим брудом. А панна Ольга ще довго, непорушно стояла біля віконця, схилившись над ним, не ждала, що закоченілі отут заворушиться». Адже солдати навіть не перевірили, чи мертві. Могли ж вони прикинутись убитими, а потім тихенько встати і поповзти далі, туди, в яр, заритись у якусь нору, яму і чекати. Ну, не він так, вона ж могла це зробити. Адже вона так страшенно, так жадно, за всяку ціну хотіла жити. От, вона зараз заворушиться, потім тихо підповзе до старого, поцілує йому скоцюрблену руку, його і... Ні, вона не підповзе до старого. Вона жадно по-звірячому озернеться, поглядом не зупиниться на ньому і швидше, швидше полізе в яр. Але вони обоє непорушно лежали у тих самих позах, і так само страшно, гидко та насмішковото, випинався широкий чорний зад із білою латкою внизу. Небо потемніло, гидливо насупилось, травиця зіщулилась, погустішала. Присмерки навшпиньках підходили з яру, і жалібним серпанком, павутинням вечора, Обсотували мертві постаті. Панна Ольга відвернулась. «У камері було вже зовсім темно».